Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült, és Domonkos a Magyar Keréper Szövetség elnöke. Ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre Györgyev is nélkül, aki fontos összekötő, kapocs közöttünk és ő eredetileg még Prinzinger Pétert konferálta be, mint a Magyar Kerékpár Szövetség elnökét, akivel én egyébként egyáltalán nem is beszéltem, mert csak visszajelezte azt, hogy most éppen nem alkalmas, és majd rövidesen, de mire rövidesen lett volna, addigra, mi tegeződünk, magázódunk, szerintem de tegeződjünk, addigra telettél a Magyar Kerékpár Szövetség elnöke, miközben korábban is volt megbizatásod ugye május végét írjuk. Mi történt? Igen, én nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Hát igazából Péternek nagyon sok olyan más elfoglaltsága volt, ugye ezt tudni kell, hogy ez a szövetség elnöki pozíciója, ez alapvetően nem egy fizetett pozíció, nem egy megbízatás. és a Péternek is emellett több más olyan elfoglaltsága volt, amelyek egyre inkább kinőtték magukat, ilyen például a Balatonbike 365 ami tulajdonképpen a balatoni kerékpározó, tehát az aktív kerékpáros turizmusnak egy magasabb szintre emelését jelenti, és amit ő elkezdett egy ilyen szerelemgyerekként, és aztán kinőtte magát egyre nagyobb méretűvé, és egész egyszerűen nekem már az ideje nem tette lehetővé azt, hogy olyan odaadással foglalkozni, és annyit tegyen bele a szövetségbe, mint amennyit ő saját magával szemben elvárt volna, és akkor kérdezett meg engem, hogy egyébként én szívesen dolgoznék -e ebben. És te mondtam. mondtál. Én igen, mondtam rá. Nyilván meg kellett egy csomó mindenkivel ismerkedni. Nekem azért voltak tehát egyrészt a közlekedési múzeum főigazgatójaként uh, szerveztünk uh, kerékpáros kiállítást, a Bringára váltva című kiállítás volt tavaly. Walter Attilának a leghíresebb magyar uh, országúti kerékpárosnak a közönség találkozóját volt, egy konferencia, tehát elég sok olyan dolog volt, amivel én nekem már uh, közön volt a kerékpársporthoz. Ugye benne voltam 2022-ben a Giro d'Italia nevű nagy verseny, ha, hazánkban indult nagy rajtjának a szervezőbizottsági elnökségében, e, akkor ők helyettes államtitkárként, és innentől kezdve nekem nagyon sok olyan gondolatom, ötletem, elképzelésem voltak Erik ami miatt Péter azt gondolhatta, hogy adott esetben megkérdez engem, és akkor utána nyilván egy csomó klubvezetővel, elnökségi tagokkal, mindenkivel voltak bemutatkozókörök, és aztán végül a kongresszuson e, elmondtam azt, tehát a közgyűlésen elmondtam azt, hogy milyen elképzeléseim vannak. <kül> Kérdéseket tettek föl nekem, vázoltam a programomat, volt egy prezentáció, és bizalmat kaptam még hozzá egyhangulag, ami nyilván nagyon magasra teszi a mércét, tehát ennek én meg kell, hogy próbáljuk megfelelni, én nem mondjuk. A kerékpározáshoz hogyan lett között? Mondhatni bicikli? Igen, hát én gyerekkoromban is sokat BMX-eztem, de valójában akkor én a, a sportom, tehát amit rendszeresen űztem, az az atlétika volt, Rövid futás volt, tehát alapvetően 100-200-400, ugye abban a volt 200 méter is, Beacon futottam, Beac-Mafc, mert gyakorlatilag a pályákat így felváltva használtuk a sokkal Beacban volt egy rekordtános a pálya Hol volt Hát ez a, a, a mostani, tulajdonképpen a Lágymelyösi híd környéke, Bogdán fiú, Én is a Beacban futottam, ugyanis csak néhány évtizeddel korábban, de hát annak a helyén ugye most már egy áruház van, egy bevásárló központ. Igen, a, a ma el... még megmaradt. Százalunk. Hú, már nem emlékszem, hogy az, hogy egy... otthon nem hogy nem akarok, nem akarok se nagy lenni, se van nagyon... Én 12-6 mind... voltam. Aha, az jó. Az, az Hány évesem? Tizen. Én is tizen éves koromban. Utána hagytam abba. Utána... Mihaj Filaci bácsi még annak ide. Nekem játékos Zoltán volt az edzőm. De igazából és utána, utána aztán nekem a sport háttérbe szorult, akkoriban én zenéltem, doboltam, rockzenekarbot, tehát hol? minden volt. Nem lehet kihagyni, hogy volt -e. De hát ilyen iskolai zenekarok voltak, alapvetően feldolgozásokat játszottunk. A feldolgozásokat North, miért? Feldolgozásokat, Dolls, uh, Rolling Stones, Led Zeppelin, uh, Dire Straits, ilyesmi volt. Deep rock játszottunk még. Szóval uh, iskolai bulikon, meg aztán később értem a kollégista bulikon. És aztán utána én a, a jégkoronggal értem vissza a sportvilágába, tíz évig jégkorongoztam, szintén teljesen amatőrszinten, úgy, ahogy mások mondjuk focizni járnak, időnként indultunk egy-egy kisebb bajnokságba, és utána... Elég szerte Igen, igen. hát ahogy kell. <kül> Igen, és őszintén szólva, aztán amikor a kerékpár újra bejött, és sokkal dominánsabban, mint hogy gyerekkoromban, akkor a jégkorongot már egyszer annyi időm nem volt kénytelen voltam leépíteni, viszont most, amikor visszamentem egyszer-kétszer játszani, abszolút érezhető az, hogy a kerékpáros alapok, meg az erőlét, az, az nagyon sokat ad. Tehát ez a két sport persze teljesen más, de, de, de az erőlétben mind a kettőre szükség van -e erőlétel. Ha már itt tartunk, akkor előveszem a jegyzeteimet. Nem vagyok sportriporter. A tévedéseimet, tessék szíves lenni, elnéz nekem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Én jól látom, hogy 9 ágazat van a pálya, az MTV, a Gravel, a Cyclocross, a BMX Racing, a BMX Freestyle, a Triál, a Terem és a Parasport. Tizenkettő van. Bocsán. Igazából van még a művészi még most egy most hirtelen nem érjeztem minket, felsoroltál, de de, de még, még akkor kettő van, amit össze tudnánk szedni. de hát ezek közül nyilván... Művészi kerékpározás. Teremben ilyen, ilyen akrobatikus kerékpározás jellegű sport, ahol a milyen pontozásos sporták, és nagyon, nagyon szépen hihetetlen ügyesen, hihetetlen, szép mozgással tudnak ott, ott kerékpározni. De hát valójában azért a kerékpársportot a leginkább az országúti kerékpározás a miatt... A felsorolásokban az volt? Az országúti biztos, hogy volt. PYMT, Vigyvel, Cyclo, BMX részén melyik az? Az országúti, nem volt benne, nem, nem, akkor az mondjuk a legfontos, igen. Oké. Tehát az országúti kerékpározás az, ami egyébként a legnagyobb versenyit tekintve, ami meglepő módon nem az Olimpiai, és nem is a világbajnokság. Persze annyira nem meglepő, hiszen a teniszben sem az olimpiai győzelem ér a legtöbbet, vagy fociban sem. De hát itt a Tour de France, tehát van három darab olyan három hetes körverseny, a Tour de France, a Giro d'Italia és a Vuelta a Espanya, amelyek a spanyol körverseny, amelyek közül a Tour de France kiemelkedik, talán Giro a második, legnézettebb, és a Vuelta a harmadik, amelyik lényegében egy Tour de France az egy, az egy bajnokok ligájával, futball, Európa-bajnoksággal vetekszik a nézettséget tehát világszerte, és hát rengetegen vannak a pályák, illetve az utak mentén, hiszen amíg mondjuk egy bajnokok ligája mérkőzésre forintba kifejezve 10, 40, 50, 60 ezer forint lehet egy belépő, attól függ, hogy milyen szintű, addig a, a kerékpározás, a kerékpár olyan demokratikus sport, ahol mindenki ki tudja magának nézni, hogy ezen az emelkedőn ez egy jó Merdek emelkedő, kicsit lassabban megy majd a mezőn, tehát nem csak egy első mellettem. És emberek kimennek egy nappal korábban, akár lakóautóval, lakókocsival, sátorral, ott grilleznek, piknikeznek, kivizik a sört, jól érzik magukat, fölrajzolják az aszfaltra a kedvencüknek a nevét, és nézik a közvetítés, működik oda a mezőny, beöltöznek színes jelmezekbe, kolompolnak, rohannak a mezőny mellett. És vannak már olyan figurája ennek a sportágnak, a szurkolóknak, akit hiányolnak, van egy ilyen ördög ilyen be, öltözött ember, aki már 50 vagy 30 éve minden versenyen ott van, és akkor a kihányják már a versenyzők, ha nincs ott. Tehát, és vannak, vannak ennek különböző inkarnációi. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes sportág, és emiatt nagyon demokratikus, mert tulajdonképpen ingyen tudsz kimenni. Persze el kell oda utazni, az nyilván nincs ingyen, de hát. És el fog Ö, Igen. A 12 hány olimpiai? Olimpiai, a, hát ugye Olimpiában a kerékpársportban 22 aranyérmet osztanak, a, amivel meglepő módon a harmadik legtöbb aranyérmet osztják az olimpiai sportágok közül. A, a legtöbbet férfi-női, tehát férfinői 22, igen. így van. Tehát a legtöbbet azt, azt, azt az, az atletikában osztják, a másik legtöbb a vizes sportágok, és de rögtön mindenki azt mondja, hogy biztos a torna vagy a kajakkenú, de valójában nem, hanem a kerékpározás a harmadik legtöbb aranyérmet osztó sportág. Tehát emiatt is egyébként, vagy emiatt az olimpiákon egy kifejezetten kiemelt sportág, és ezért lenne jó az, hogyha itthon is egy picit a sportágnak a támogatása, adott esetben állami támogatása is tudna növekedni, hiszen nagyon sok lehető és amíg mondjuk egy röplabdában alapvetően, hogyha strandröplabdát nem számítjuk, akkor osztanak egy férfi meg egy női aranyérmet, addig, addig a kerékpárban 22 dobása van, hogyha lehet így mondani, 22 lövése egy országnak. Ennek egyébként közel a fele, talán fele, az pályakerékpárban van, aminek Magyarországon a hagyományai megvannak a millenáris velodrom kapcsán, de hát ugye a Velodrom az egy olyan pálya, amelyik 400 méteres, ma már 200 méteres a szabvány, az betonteknőben megy, egyébként ma már fa borítású pályán tekernek, és a Miláns Velodrom az egy nyitott létesítmény, tehát csak nyáron lett. A pályakerékpáros versenyek mostanában inkább a téli szezonban vannak, hiszen fedett csarnokokban űzik ezt a sportot. Ez egyrészt egy elég drága, sport, hiszen létesítmény igényes, másrészt viszont nagyon biztonságos, tehát amíg mondjuk országúti kerékpározni nem mindenki engedél a gyerekét, addig egy a mai közlekedési viszonyok között, mondjuk Magyarországon, bár eltöbb is, rosszabbak már ezek a viszonyok, addig pálya elég sokan el tudják küldeni. Ezen kívül nyilván a mountain bike, annak vannak különböző szakága, illetve az országúti kerékpározás. Az MTB, az a mountain bike. Az a mountain bike, az MTB és, és hát a BMX freestyle az most lett olimpiai sportág, és ebben is egyébként nekünk vannak kifejezetten jó versenyzőink, tehát a Kemp Zoltán, Kemp Zozóként ismerik egyébként, hatalmas nagy Facebook, meg Instagram sztár, tehát nagyon sok egy influencer, sok követője van, elképesztő, hogy milyen gyakorlatokat meg tud csinálni a levegőben. Ez nyilván egy pontozásos sportág, tehát ilyen értelemben. olimpiai sportág? ő, ő Rióban volt, ha jól először olimpián, és először talán még az volt, hogy, hogy próbaképpen, de akkora volt a nézettséget, tehát gyakorlatilag meg, megdöbbentő módon vagy az egyik, vagy a legnézettebb volt ennek a döntője. Egész egyszerűen azért, hogy az egész olimpiai világ, az IOC, Nemzetközi Olimpiai Szövetség, szeretne fiatalítani. Tehát azt látják, hogy az olimpia nézettsége az egyre inkább a 40 pluszos generációkban erős, és a 40 alatti generációban pedig gyengül. És mivel ugye az olimpiai mozgalom is alapvetően pénzből él szponzorokból, most például a Jóton a Toyota jól még kiszállt, ami egy nagyon nagy szponzor volt korábban, új szponzorokat kerestek, most bejött hiszem, az AliExpress-emtől egy-két kínai cég hatalmas pénzekkel, de hát nyilván ezeket a szponzorokat alapvetően a 20 és 45-50 közötti korosztály, tehát én már ebben éppen csak, hogy benne vagyok. Hála Istennek, hogy nem érdeklem a nagy szponzorokat, nem nekem akarják eladni a utcaikat. De hát ebből az Olimpiai Mozgalom, ezért aztán az az érdekük, hogy minél több olyan sportágat hozzanak be ezek az úgynevezett feltörekvő sportágak, ilyen utcai sportok, mint például a falmászás, mint például a breakdance, meg ilyesmi, meg Gördeska. a gördeszka. gördeszka, 3 x 3 kosárlabda. Tehát ami, ami Pörgős, gyors, nagyon látványos, tehát tulajdonképpen ugye egyre, egyre szűkül az a, az a mező, amit mondjuk egy mai fiatal, egy 40 éves ezt fiatalhoz képest, képes mondjuk a figyelmét koncentrálni. Most már gyakorlatilag 20 másodperces kis videó, az másoknak számít, sok esetben, és itt viszont nagyon gyorsan történnek az események. Pont ezért van nehéz dolga az öttusának mondjuk, mert egész egyszerűen azt megérteni, hogy aki az előbb futott, az most miért, vív, vagy aki az előbb vívott, az a végén hogy fog majd futni, és ezek hogy adódnak össze, és milyen körök vannak, és, és stb. stb. stb. Ez, ez egy sokkal um, elmélyültebb koncentrációt igényel, sokkal lelassultabb dolog, hosszabb időn keresztül kell nézni, ma ezek a számok vannak holnap, azok. És egész egyszerűen az a tapasztalás sajnos, hogy ez már nem fér bele, nem a, a nézőknek az ingerküszöbét, és ezért jönnek be ezek, és ez a BMX Freestyle-nak is a, a sikerének a titka. Mi az a Cycle Cross? az egy olyan ö, sportág, ez egy olyan ágal a kerékpározásnak, amikor tulajdonképpen ezt magyarra úgy lehetne folytani hogy dagonyázás. Tehát alapvetően arra dolog. Ez meglepően egy téri sportág, tehát ez a Benelux államokban ö, ö, gyökerezik. Elképesztő, tehát Belgiumban, tízezrek mennek ki a pályák színvére, ezek alapvetően épített pályák, ilyen dombok vannak benne, és a többi körpálya, több kört kell menni, és vannak olyan meredek emelkedők, meg olyan technikai részek, ahol fölkapják a versenyezők a válukra a kerékpárt, és azzal rohannak, és nagyon-nagyon sokszor sár van. Ennek az az oka, hogy ez a novemberi Benelux tél, késő, ősz, ez, ez egy saras évszak, és nagyon sokan vannak a mai Országuti kerékpársportban, ugye a világszerte az a legnézettebb, az Országúti, akik a szájkolókhozból érkeztek, tehát van egy, volt van árt nevezett, egy Mathieu Van Der versenyző, és még sok országuti, Országúti uti, az például nem 10-15 másodperc, tehát ezt nagyon nehéz 10-15 másodpercre összerakni. Ez így van, éppen ezért is nézik a fiatalok között sokkal többen a BMX Freestyle-t, mint az Országuti kerékpárt, és hát próbálják az Országúti kerékpárnál is egyrészt adott esetben rövidíteni a szakaszokat, másrészt olyan elemeket beletenni, van ez a Gravel vagy Gravel, attól függ, hogy mindenki máshogy ejti, amikor murvás szakaszokat tesznek bele, ez korábban elképzelhetetlen volt. Van egy Strade Bianche nevezető olasz verseny, egynapos verseny, egyébként Walter Attilán nagyon fekszik, negyedik volt a legjobb helyzet, helyezése itt, és ötödik volt a következő évben. Uh, ahol nagyon sok ilyen murvás szakasz van, ez, ez Toskáneban zajlik ez a verseny, és ennek a mintájára most már a 37-es körversenyekbe, tehát a Tour de france ba is betettek ilyen murvás szakaszokat. Tehát itt is próbálják, ha nyilván nem fognak ugratni meg szaltózni az országúdi kerékpárosok, de próbálnak olyan látványos elemeket behozni, amik a fiataloknak lekötik a, a figyelmét. 2017 óta irányította a Prínziger Péter... A Kerékpár Szövetséget, a te megbizatásod, az most hány évre szól? Az enyém az most fél év, és utána a következő olimpiai ciklus végéig. Tehát azért, tehát én kétszer szavaztak róla, és meg az elnökségről is, azért, mert a Péter nem pont a ciklusnak a végén mondott le, tehát nekem tulajdonképpen négyes fél év, tehát Los Angelesig, Los Angeles-i szól a mandátumunk. Arra is külön kitért a szaksajtó, hogy a kormány és a sportállamtitkárság a négy finanszírozási csoportból a másodikba sorolta be a kerékpársportot, a korábbiaknál több nagyjából 500 millió forintból gazdálkodott a Magyar Kerékpárszövetség 2023-ban. Ez a besorolás, ez miről szól? Ennél azért valamivel kevesebbről sajnos, mármint a, a pénz, amiből gazdálkodunk. Ugye azt kell Ezt látni... az olimpia.hu írta, úgyhogy akkor Szerintem igen, illetve belető szponzorpénzek is már benne vannak, úgy, úgy talán. De minden esetre ez összesen más sportágok támogatásával összevetve, vagy legalábbis a legnagyobb sportág támogatással összevetve nem egy különösen jelentős összeg, hiszen ebből kell kifizetni az összes szakág, összes válogatottjának a felkészüléseit, edzőtáborait, utaztatását, szövetségi kapitányokat, irodai dolgozókat, és hát a szövetség próbálja támogatni, az egyes csapatoknak a külföldre utaztatását is, hiszen Magyarországon nem tudunk egyszerűen annyi versenyt rendezni, hogy a versenyzőknek meg legyen a kellő számú versenynapja, ezért aztán logikusan megnézzük a környező országokat, elsősorban Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, tehát nagyjából ez a V4 és, és, és Közép-Európa, ahol vannak rangos versenyek, és oda próbáljuk eljuttatni a fiatal versenyzőket, hiszen az nagyon fontos, hogy 17 Éves korukig mondjuk egy magyar út 17 versenyző, az ugyanannyi tapasztalatot szerezzen, ugyanolyan szinten erőben legyen, meg, meg ügyességben is, mint mondjuk egy belga, holland, dán, szlovén, francia, olasz. Még mielőtt erre kitérünk, a te személyedről annyit, hogy ami az érdeklődési körödet illeti, ugye a már esett szó, hogy doboltál, arról is esett szó, ugye ami az egyi irányú tevékenységedet illeti, az értelemszerűen ennek a beszélgetésnek nem része. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem volna bennem érdeklődés, de az, hogy te önkormányzati területen kezdted el a tevékenységedet, és mi minden voltál még, sok minden, az a mai beszélgetésnek nem része. De a fényképezésről szeretném, hogyha még két szót elítenél, de lehet három is. <hály> Igen, hát ez nekem egy nagy, nagy szerelem. E, Tönnénképpen ez a, az első, első lányom megszületésével kezdődött ez a szerelem, és én azért az összes eddigi munkahelyem az valamilyen módon a ingatlanfejlesztés és városfejlesztés irányába vitt, és hát az építészet, az, és az Lász urbanisztika... Lőször a Igen, tehát az hogy, az, hogy nálunk a családi asztalnál ezek a nevelek... tehát Nagyapa is van? Vagy Na, nagyapám is építésztmények volt, így van. Tehát ez a, a dédnőapám az étemi tanár volt Szegeden, az üdnőapámról pedig utca van elnevezve Kőszegen a a Kolozsvári egyetem utolsó magyar rektora volt, de ő nem építészként, tehát ő más, más pályát futott be. De, mint a én sem lettem építész, viszont hát a, a, annyira sokat foglalkoztam urbanisztikával, olvastam is benne, képeztem magamat, illetve hát korábban Budapest fejlesztési ötvevős helyettes államtitkárként is Budapest fejlesztési tervel is foglalkoztunk, meg nagyon sok mindent készítettünk, hogy aztán én elkezdtem a momén Nagy Művészetében oktatni, és én nagyon remélem, hogy következő fél évben is tud indulni. Most ebben a félben nem indult kurzusom, de, de megint tud indulni. És a fényképezés az valahol ehhez kötődik, tehát én egy idő után nagyon érdekelt az állatfényképezés, meg nyilván portré, de, de egy idő után az épületfotózás lett az, ami, ami, ami egy ilyen szerelem lett, és a Bujnovszki Tamás, a közegyek legismertebb, leghíresebb építészeti fotós Magyarországon, ővele volt alkalmam, tehát elvégeztem különböző tanfolyamokat, de, de utána Bujnovszki Tamástól tudtam egy picit tanulni, kicsit ilyen kvázi, hát segédje voltam, ez túlzás, néhánszor elkísértem őt fotózni, mutatott nekem tippeket, amiket én készítettem, azokat véreményezte, de hát ez, ez megmaradt hobbi szinten, eltekintve a tönnyi egy-két versenyen indultam, illetve a 2017-es Vizes Világbajnokságon ott fotós regisztrációval voltam, és ott nagyon izgalmas, ott lett néhány szentem egész jó képen, mert elég közel lehetett kerülni a elég jó objektíveket lehetett kölcsönözni, tehát a Nikon nem tudom, szabad egy, de, bocsánat, az egyik nagy Nikon, ö, ők szponzorálják a vizes és ezért ö, szinte megszámáltatlan, de több száz ilyen, ilyen sok millió forint értéki hatalmas objektívek vannak, amiket ki lehet kölcsönni, személyigazolvány, stb. és elképesztő képeket lehet azokkal készíteni. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez érdekes tanulási folyamat volt. Szóval és szerelem. Um. Atletizáltál, de kerékpárban a kerékpáros sport az megkörnyékezett -e, vagy sem? Tehát, hogy voltál e igazolt versenyző? Most van liszenzem, de hát most ez már master korosztály, tehát igazából ez már kvázi öreg fiúk. Tehát ez, ez nyilván egy, egy profi versenyző, megmosoljogja azokat az eredményeket, amiket mondjuk én egy versenyen el tudok érni. De hát ez nem is erről szól, hanem leginkább arról, hogy vannak ezek az úgynevezett grand fondók, amik ilyen nagy tekerést jelentenek, amiket, ami tulajdonképpen ez egy olasz országból indult, ahol az a lényeg, hogy amatőrök számára, meg master kategóriás versenyzők számára rendeznek tulajdonképpen profi körülmények között gyönyörű szép helyszíneken versenyeket, és és én ilyeneken nagyon szeretek indulni. Van, van egy verseny az Istrián, indultam a Bianchi-nek a, a Grandfondo változatán, ami egy nappal a profik verseny előtt volt. Ugyanazon a pályán, picit rövidebben. Magyarországon is most már van ilyen a Balatonfondo, ami egy nagyon színvonalas verseny. És hát Olaszországban 100 körül ilyen Grandfondo van, hihetetlen nagy turizmust hoz oda. Ez egy, ez egy külön turisztikai ágazat. Európában van több tízezer olyan ember, akinek van civil foglalkozása, mellette hetente. 4, 5, 6, 8, 10, 12 órát edz, és elutazik akár a családjával is ezekre a versenyekre. És ezekre is nagyon szeretek járni. Mit kellene tudnom, mert ami tudok, az meglehetősen csekély a hazai klubrendszerről? Hát a hazai klubrendszer az, az szerintem a legnagyobb problémája az, hogy picit egyenetlen a megoszlása, tehát az lenne szerintem a kívánatos, hogyha minden megyei jogvárosban megyei me megyeszékhelyen lenne, vár bocsánat, lenne a, olyan klub, ahol legalább mondjuk a U17-es korosztáig valamilyen edző tud foglalkozni az ottani gyerekekkel. Ez sajnos nincs így, tehát van, most úgy néz ki, hogy van egy-két fellegvár, ilyen például a csömör, ahol Walter attila az édesapja Walter Tibor nagyon színvonalas munkát végez, körülötte egy csomó gyerek van, és nagyon sokan kiemelkednek. Ilyen a Superior, a 11. kerületben, Debrecenben van nagyon jelentős kérik, pár, sport, Szexsárton, Sopronban. Ezek amatőr vagy profi? Ezek profik, ezek, ezek, ezek utánpótlás nevelő klubok, de aztán utána mennek egyre följebb a, a, a gyerekek, és, vagy ilyen mondjuk a kőbánya. És aztán, viszont gyakorlatilag ezzel most biztos lesz, aki megsértődik, biztos, hogy 2 3 kettőt hármat, de sajnos, tehát bár ott tartanak, hogy azt mondanánk, hogy hát, ez az elnök, ez hülye, ez kiadott 30 klubot, nem hagytam ki 30 klubot, az a baj, hogy kettő-3-at hagytam ki, megfelebb négyet. És ez, ez nagyon nagy probléma, mert, mert gyakorlatilag csak akkor lesz majd, amikor eljutnak a profi szintre, és most már egyre, fiatalabban jutnak el a profi szintig, tehát most már van olyan az Ineos Grenadier egyik leghíresebb csapat, virtual csapat, 18 éves gyereket igazolt, és már indított a 3 hetes es is. Tehát, és ez nem, nem, nem ritka, nem egyedít, tehát gyakorlatilag most már U19-ben felfigyelnek ezekre a tehetségekre. Régen 3 7 körversenyt, azt 24-25-26 éves korban mentek, és azt mondták, hogy ez a 26-32 közötti korosztály az ideális, mert megérik rá. Ez egy nagyon nagy, nem csak fizikai, hanem egy nagyon komoly és megterhelés is. 3 héten keresztül ugye a két pihenő nappal 21 szakaszt Végtekerni, és, és mindegyik önmagában is 5-6 órás vagy még hosszabb szakaszok, elképesztő igénybevétel. És ma már viszont azt látjuk, hogy 20 év vagy az alatti gyerekek is végtekerik ezt. És hát az lenne jó, hogyha, hogyha Magyarországon annyi klub lenne, hogy, hogy mondjuk egy U17-es korosztályban mondjuk 60 gyerek állna egy országos bajnokságon a rajthoz. Sajnos messze nem tartunk itt. Ezzel mindenképp változtatni szeretnénk. Mit jelent az, hogy a kontinentális státusz előjogokkal jár, ez ugye a profi klubokra áll? Hát vannak a kontinentális, a pro-kontinentális és a vör tour csapatok, most már talán, vagy pro tour csapatok, most nem az a neve, de ugye a Ugye lényegen... kontinentális kategória fölött, még nagyobb büdzsével, pro-team, föl -tím. Igen. És tulajdonképpen ezek, ez, ez azt jelenti, hogy... hogy a World, World Team vagy World Tour csapatok 18 van összesen a világon, oda bekerülni iszletesan nehéz, kikerülni könnyebb, tehát hogyha egy bizonyos elményi szinten ez az egész klasszifikáció ez azt jelenti a klasszifikáció, hogy a három hetes körversenyekre meg a legmagasabb szintű versenyekre mondjuk 22 csapat indulhat el ez a 18 legmagasabb szintű csapat, ez mindig elindulhat, és el is kell indulnia, tehát hogyha, hogyha nem indul el bizonyos számú, nem csak a három heteseken azon, azon alap és kötelező, hanem mondjuk tavaszi klasszikusokon, vagy, vagy, vagy, vagy a legmagasabb szintű versenyek közül nem indul el elég számú, akkor egy idő után kikerül ebből a kategóriából, nagyon sokan állnak sorba, hogy bekerüljenek, és akkor általában van 4-5 olyan csapat, aki az egyen alacsonyabb kategóriából bekerülhet. Ezek meghívás alapján van, aki fizet érte. Nyilván a Giro d'Italia érdeke az, hogy az egyen alacsonyabb kategóriából olasz csapatokat hívjon meg. A Tour de France-nál az egy érdek, hogy ha lehet, akkor francia csapatok kerüljenek be ezekre az úgynevezett erre a négy szabad helyre, aki a legmagasabb szintű csapatokon fölül az egyenlesebb szintű csapatok közül kiválasztásra kerülhet. Nem tudom, hogy ez nagyon bonyolult volt -e így, vagy? Bonyolult, de nyilvánvaló, hogy aki a kerékpár sport ennél nagyobb, tehát egyrészt érdeklődik, másrészt minimális ismerete van, számára ezek vagy evidenciák, vagy bővül a tudása. Ez azt jelenti, hogy egyébként olyan klub, amely a három közül egyik minősítéssel sem nyer, azok valójában mitől esnek el? Mindentől? Azok, ne, nem mindentől, hanem, hanem a, a legfontosabb versenyeken való indulástól. Tehát van, a, van az UCI, ez a, vagy mások szerint UCI, de ugye egy ez egy francia. Nemzetközi, nemzetközi Kerékpáros Szövetség. Így van, és a, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által minősített versenyek, és kategorizált versenyeken való részvétel el esik. Tehát ha én most holnap csinálok egy Rákóczi falva, Turulmadár elnevezésű klubot, akkor, akkor én, én vannak olyan versenyek, Magyarországon olyan elmehetek, de alapvetően úci besorolású versenyekre, főleg külföldön, nem indulatok el. És főleg nem. És akkor vannak körülbelül 2.1-es, tehát én, én és akkor a végén vannak ezek a legmagasabb szintű versenyek, mint a háromhetesek, amit mondtam, vagy a pári rubé, vagy az ill Lombardia. Tehát lehet ezeket sorolni, ebből Sziláde ebből van, mit tudom én, húsz, Ezekből a legfontosabb versenyekből, és ott, ott tényleg csak ezek a profi csapatok indulhatnak el. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár azt nyilatkozta, hogy mindenképpen szükség van egy lehetős lehetőség szint piaci alapok működő magyar kontinentális csapatra, amelyik jogosult indulni a Tour de Ongrin, amelyikben lehet kvalifikációs pontokat gyűjteni, és amelyik ugródeszka a teljességes magyar bringásoknak. Két út mutatkozott között magyar profi csapat alapítására, vagy a nulláról egy teljesen új csapat jön létre, de ehhez versenyzőket kell igazolni, kerékpárosokat, felszerelés ruházatot és az utazáshoz szükséges parkot kell beszerezni. A másik lehetőség egy már működő csapat meglévő infrastruktúrája építve előrelépni. Az utóbbi esetben minimum 400 millió forint kellene csak az induláshoz, míg a másik esetben ennél kevesebb, mint egy a feléből 200 millióból szinte tudna lépni a legjobb magyar csapat. Ehhez nehéz mit hozzáfűzni, mert ez abszolút, így van, hogy ezt a Máriusz elmondta. Végül is melyik megoldás? Hát végül is most, most Magyarország. Ebből a szempontból nagyon jól áll, soha nem állt ilyen jól. Tehát három ö, profi csapat van. Ö, van az egyik az MBH Kolpak, amelyik, amelyik nem olyan régen jött létre. Az MBH Bank tulajdonképpen befinanszírozott egy patinás olasz csapatba, amivel elérte azt, hogy egy már meglévő csapatnak lett a főszponzor, a egy Egyébként van nekik ö, profi olyan Bergámóban egy olyan hely, egy olyan edző táborozási hely, ahol ott lehet lakni, onnan lehet hegyekbe tekerni. Nagyon sok olasz versenyel tudnak indulni, profi edző, profi masször, profi bringák. és ez mivel ezt ugye egy magyar bank finanszírozza, ezért be tud juttatni a nagyon sok és nagyon tehetséges olasz gyerek közé, magyar fiatalokat is, és, és ők már, ha ők szeretnének még egy szintet lépni, és a pro szintre lépni, ez ennek épp a papírmunkája zajlik, én nagyon bízom benne, hogy ezt már jövőre meg tudják lépni, 25-ös idényben, és akkor őket már meghívhatják a Giro is, ami egy nagyon nagy dolog lenne. És akkor van, amiről Máriusz beszélt, államtitkár úr, ez az Epronex, amelyik szintén egy, tehát nem a semmiből került elő, ez az Epronex nevű építőipari cég tulajdonosan nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon a saját pénzéből teremtette meg és finanszírozta, és MSZ próbáltak még szponzorokat találni Magyarországról. Ők, ők egy kisebb büdzséből Ugye gazdák. azt mondja itt a szöveg, hogy ők a kontinentális státusz nélkül is fel tudták venni a verseny nagyobb csapatokkal, de hogyan? úgyhogy például a Tour de Hongrie, ő még tavaly, ez a versenyünk tavaly, tavaly előtt, <kül> Egy alacsonyabb kategóriás volt, tehát magyarul a Tour de a főszervezői meg tudtak hívni a kontinentális szint alatti csapatokat is versenyezni. Ma már uh, egy olyan szint... Szándékos volt. Uh, Mármint, hogy az, hogy ők meghívták az Epronexet. Mármint, hogy a Tour de Hongrén így lett kitalálva, hogy meg lehessen őket is hívni. Igen, igen, igen. De mint a Tour de Hongrén, uh, fejlődött, és... Uh, Elképesztő magas színvonalon tudták megrendezni, és nagyon elégedett vel az összes utci ellenőr, és, a, és elkezdtek. Tehát Tour de Ingres igazából ezeknek a... Az egy úri luxus, ha az ember egy nem kontinentális minősítési csapatnak is megengedi az indulást? Az egy, az egy úri luxus, amit egy bizonyos szinten még megtehet a szervező, de ahol ma van a Tour de Ingres, ott már nem teheti meg. valójában mi lesz az, amikorában még megvolt? A többi csapat tiltakozik? túl sok lesz a résztvevő, vagy a válogatási elvek nem lesznek teljes mértékben átláthatóak? Az van, az van hogy ugye, tehát itt minden-minden összefügg, de az egésznek az alapja, mint mindig a média és a nézettség, és tulajdonképpen ahhoz, hogy az eurósporton időt kapjon és összefoglalókat a Torte Ungri, az arra van szükség, hogy ennek a 18 leghíresebb csapatnak, amiről az előbb beszéltem, azok legyenek a a... Az azonnak legalább egy legyen ott, és a, a turdongri egy alacsonyabb szinten volt, de már akkor is el tudták élni, hogy négy darab legmagasabb szintű csapat eljöjjön, és most már fölül most nem, nem tudom pontosan darabszámra, de a 2024 es kiadáson a legnagyobb csapatok, 8-10 vagy még, még több ilyen legnagyobb csapat is elindult, ami, ezeknek, a, ezeknek a csapatoknak, amelyeknek, tehát kontinentális protein, protein, Ez a, a vört amiről beszélünk, azokat tulajdonképpen a tőkeerősségük fémjelzi igazán, hiszen amelyik nagyon tőkeerős, az tud olyan versenyzőket szerződtetni, akiket aztán az emberek néznek. Tulajdonképpen igen, de, de iszonyatosan nagy különbség volt, Tehát adott esetben ezeknek a virtual, virtual csapatoknak a leg gazdagabbia, és a legszegényebb között adott esetben tízes szorzó is lehet. Tehát nem az van, hogy hogy 10%-on belül, hanem, hanem van... Vannak... De igaz-e, hogy a leggazdagabb csapatban vannak a legjobb sportok? Nem, feltétlenül. Tehát tavaly a... a Idén már Vízma, Lise bike hívott Walter Attila féle csapat, ami tavaly Jumbo vizmának a Jumbo, egy nagy élelműszerűpáli lánc hollandiába, akik kiszálltak most a kerékpársportból mindent megnyertek tavaly, de ilyen még, ilyen még nem volt, vagy nagyon-nagyon régen nem volt, hogy mind a három-három hetest megnyerték, és a harmadik aradásról a dobogó első, a második és a harmadik fokán is ők Sőkvább. álltak. Tehát ez elképesztő. És nem nekik volt a legmagasabb költségvetésük, de benne vannak abban négy csapatban, akiknek a legnag, legmagasabb a költségvetésük. Ez a költségvetés nem csak azt jelenti, hogy drága, jól megfizetett versenyzőket tudok igazolni, ez azt is jelenti, olyan hotelbe viszem, annyi masszőrt alkalmazok, olyan szakácsot, aki olyan gramra kiszámolt ételt, olyan edzőtáborokat tudom őket vinni, magaslati edzőtáborra, stb. stb. Tehát itt ez a pénz, ez egész egyszerűen tényleg a lehetőséget. Oké, de ugye én közbe vágtam, ugye itt az Apronex hungary volt szó, ami aztán új nevet vet föl. Milyenek vannak még Magyarországon? Hát ugye van az NBH kolpak, amelyik amelyik a utána az Apronex, és van a Karcak. Tudjánképpen ez a három olyan csapat van, amelyik, hogy mondjam, komolyabban jegyzett versenyeken elindulhat Magyarországon, vagy akár Közép-Európában, vagy máshol, de ez a három csapat, ez elég, tehát régen nem volt ennyi, inkább pont az ellenkező a probléma, tehát ez a három csapat nem tudja, nem mondja a teljes keretét, a teljes keretének az egyhargadása tudná föl magyar versenyzőkkel, olyan szintű magyar versenyzőkkel, akik helyt tudnának állni adott esetben, akár egy szlovén körön, vagy... Vagy, így aztán vagy, külföldiek kerülnek be? Így aztán, így aztán külföldiek kerülnek be, külföldiek is kerülnek be, és én a szövetségnek ott látom az egyik szerepét, abban látom az egyik szerepét, hogy, hogy a, az U15-es, U17-es korosztályok számára, tehát egyrészt létrehozni, segíteni azt, hogy kiépüljenek megye, vármegye, székhelyeken, stb. klubok, ahol, ahol a legtehetségesebb gyerekeket tudják, normális edzőknek a szárnyai alatt tudjanak nevelkedni, és a végén eljussunk oda, hogy még 17 éves kor betöltik, akkor, akkor ez a három csapat, ez a három magyar csapat, ez, ez válogathasson. Minden korosztályból válogathasson mondjuk 10-15 nagyon tehetséges magyar És És ezeknek a kluboknak egyébként érdekük az, hogy ebből a korosztályból is válogassanak? Hát azért érdekük, mert, mert nyilván a, a, egy utánpótláskorú versenyző még abban nagyon sok fejlődési potenciál van, és hogyha bekerül egy olyan csapat, tehát egy, egy, egy helyi csapatból bekerül mondjuk egy olyan, olyan csapatba, ami már egy ilyen magasabb szinten van, akkor ő hirtelen hozzájut azokhoz a lehetőségekhez, hogy a legjobb kerékpárokkal tud menni, télen tenerife film vagy olyan helyeken tud edzőtáborozni, ami így hatalmas nagy előnt jelent, olyan edzőkkel, olyan masszörökkel, és ez, ez adja neki a lehetőséget a kibontakozásra. Akinek erre nincsen lehetősége, az, az nagyon nehezen tud. Nagyon furcsa a Magyar Keripár Szövetség és ezen bizonyos kluboknak az együttműködése, hiszen ezeknek a tevékenységébe, az MKSZ az nem ad közvetlen támogatást, és a szakmai munkájába se szól bele. Igen, ugyanakkor működtett több olyan programot, például műhelytámogatás nevű programot, amit amikor edzőknek a fizetéséhez járul hozzá, mert az egyik legnagyobb probléma Magyarországon Magyarországhoz az edzőhiány. Tehát igazából, ha én, ha én elmegyek most tetszőleges magyar vármegye székhelyre, nagyvárosba, középvárosba, kisvárosba, akkor egész egyszerűen azért nem találok keret mert nincs, nincs annyi edző, tehát egyrészt egyetemen sem képeznek annyit, igazából van, de, de nem is minden évben indul kerekpáros szakedzőképzés. Másrészt pedig azokat a megélhetési feltételeket nem tudják ezek a klubok biztosítani, ami egy, amiből egy edző mondjuk egy családot el tudna tartani, és a szövetségnek itt tud lenni egy szerepe, az egyik szerepe, hogy egyrészt az edzőképzésben az egyetemmel közösen a magyar testnevelési és sporttudományi, aztán szóval most a neve az egyetemnek együttműködésben, illetve adott esetben edzők számára tankönyv, létrehozásában, egyébként tudjon közreműködni. Pont azért, hogy a szövetségnek ezt a szerepét ezt lehessen definiálni. Ezért kezdtünk most neki egy olyan munkának, ami egy új sportágfejlesztési stratégiának a létrehozása. szeptember végére végre szeretném, hogyha ezzel tudnánk, el tudnánk készülni és ebbe egyébként olyanokat is bevonunk, akik szeretnénk bevonni, akik mondjuk külföldön edzősködnek magyar korábbi kerékpárosként, hogy azt a know-how-t be tudjuk hozni, amit a legfontosabb kerékpáros nemzeteknél megvan. A beszélgetésünk hátralévő részében maradjunk kizárólag a Magyar Kerékpárszövetség, a Magyar Versenyzők és az olimpia kapcsolatánál. Most Párizsba a Magyar Kerékpárszövetség hány, versenyzőt fog nevezni. Három plusz egy Olimpikon kvótánk van. A, a, ezek közül a kettő női kvóta, amit ugyanaz a versenyző Vaskata Blanka fog indulni, aki egyébként országúton is nagyon jó. Ebben a korábban már említett beszélgetésünk elején szóba került cyclocrosszban is kiemelkedő volt, de ő most, mi a cyclocrossz az nem olimpiai sportág, szóval róla, hogy Meglepő módon téli olimpiai sportákként bekerüljön. Ezt erre Thomas Bach nyitott, de nyilván ott is kötött, hogy hány, mennyi sportág lehet, tehát csak akkor tud bekerülni, hogy valami kikerül. Viszont Blanca ő nagyon jó Monty is, hegyi kerékpározásban és országútiban is, és mi a kettő között négyedik volt nap, negyedik legutóbb. A Monty De azóta ő elsősorban országúton versenyez, tehát ő a világ legjobb női csapatában versenyez most, és hát nyilván... Evidens, hogy külföldön. Evidens. Ma, ma, ma, még. Ma, ma, még, ma még evidens, tehát ugye azt látni kell, hogy Olaszországban, én úgy tudom, hogy után 200 kerékpáros klub van, ahol több ezer fiatal van mondjuk egy u 10 es korosztályban. Tehát egyszerűen olyan kerékpársport, olyan hagyományai vannak ennek a sportágnak, amit nem lehet egyik napról másikra utolérni, tehát két-három lépéssel vannak előttünk. Mi mondjuk egynél több lépést meg kell, hogy tegyünk rövid idő alatt, de ahhoz, hogy hát utolérni nem fogjuk őket vele, és nem rövid távon, de mondjuk fölzárkózzunk. Jó példák a, a szlovénok, tehát hozzánk hasonló méretű ország, és, és egész egyszerűen most a világ legjobb kerékpárosai közül, három-négy is uh, szlovén, szlovéniában származik. Uh, nyilván vannak hegyeik, nekünk nincsenek, de mi is el tudunk tehát nem a világ vége, uh, és edzeni. Tehát, hogy uh, ilyen értem olyan is evidens, de Blanka, ő, ön, ön, ő neki most, én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mi lesz, ugye ő tavaly uh, a ifjúsági világbajnok lett, országúti kerekpárban. Ilyen címe Magyarországnak még soha nem volt, tehát az, amit ő tavaly elért, az egészen példanélküli. És hát az a kérdés, hogy, a, hogy ő most országúti kerekpárban lesz a legjobb, vagy a, a jobb, vagy, vagy Montemagban. Montemagban kevesebbet edzett, most kezdett el újra edzeni, hiszen a csapata mindig azt akarta, hogy országúton induljon el. A két verseny között talán négy vagy öt nap el fog telni, tehát szerintem lesz ide neki arra, hogy regenerálódjon. Nyilván a, a Montimbek egy technikai sport, tehát ott bármikor lehet egy bukás, amiben bele, országúton is lehet, nyilván, de bike-ban ott azért e, a terepen e, vannak. vannak ilyen Ugye ez 2023. novemberi a hír, hogy a Nemzetközi Kerékpár Szövetség levelével értesítette a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy egy-egy férfi és női kvótát szereztek a sportolók a Párizsi Olimpia kerékpáros mezőnyversenyére, az országúti kvóta a nemzetnek szól. Mi alapján szerez kvótát? Mit jelent az, hogy nemzetnek szól magyarul, hogy aki megszerzi, az nem feltétlenül kell, hogy megkapja? Nem feltétlenül kell, hogy megkapja. Ez különböző pont, rendszerek alapján egy nagyon pontozási rendszer. A lényeg az az, hogy azok a kerékpáros nemzetek, ahol, ahol a nagy versenyeken több sikeres versenyzőjük is van, ilyenek mondjuk a hollandok, a franciák, olaszok, angolok, ők többet tudnak indítani, tehát az ő csapatukban több kvóta van, és ez azt jelenti, hogy mik a hollandok eldöntik, hogy ki lesz a csapatkapitán, és a többiek meg érte mennek nálunk. Walter lesz egy számokában. És hát az, hogy most egyébként kisebb lesz a mezőny, mint az előző olimpián, volt, 80-80 csak indulni az országúti, van, ez attillát erősíti, mert egy csomó nagy nevezet nem tud akkora csapatokkal jönni, mint korábban. Ezért ő egy számokában is talán nagyobb esélye lesz erre. Mi nagyon bízunk benne, és olyan lesz a mostani Párizsi Olimpián a pálya, ami egyébként neki fekszik, és egyébként Blankának is fekszik ez a pálya. Ez nem mindig van, így nem mindig lesz így. A, a, a tokiói Olimpián például az nem feküdt Kidönti el, hogy a kvótát ki meg? Ezt a erről az elnökség szavaz, de hát nyilván, aki megszerezte, meg aki, aki a legmagasabb szinten van a világranglistán, pontrendszerben, stb., azokat próbáljuk indítani, és ez most sikerült is, de ez sem evidencia, ugyanis, hogyha azzal párhuzamosan mondjuk betesznek neki egy versenyt, vagy nem engedik el, vagy elviszik a Tour de France-ra, mondjuk elvitték volna a Attilát, és ott ő esetleg bukik, vagy bármi történik, akkor, akkor, akkor utána következő legerősebb versenyzőket... De most arról beszélünk, hogy a profi kerékpársport az olimpiával egy időben rendez verseny. Egy, egy időben talán nem, de, de vannak olyan versenyek, amelyek... Tehát például a Tour de France, az pár nap az Olimpia előtt véget ér. De, de az... Kicsi a valószínűsége annak, hogy aki a Tour de France-on részt vesz, az egyébként részt vesz az olimpián? Elvileg részt válhat rajta, de, de annak az esélye, hogy valaki egy 3-5-es körvel esélytől regenerálódni, hogy egyébként ő is végig tud tenni. Mennyi menni. a regenerálódási idő. Attól függ, hogy... de nagyon jó. Hány éves? Melyik verseny? Oké, Oké, igen. De, de hetek. Tehát, tehát hetekben mérhető. A tavalyi évben a legdurvább a Sepp Kusz nevű ö, ö, amerikai versenyző volt, szintén Attila csapattársa, aki mind a három-három hetesen végigment. Ez, a le, ez nagyon ritka, mert a Giro és a Tour között nagyon rövid időt el. Nem tud igazából regeneráltan egy hónap. Szokták, Európán kívül nincs is ö, híres De van, van például Ausztráliában a Tour Down Under, vagy, vagy, vagy most már a az Emirát verseny az Egyesült Arab Emirátusokban meg egy csomó van, de azért az való igaz, hogy a kerékpár versenyek azok, azok a mai napig Európában vannak. Um, mit kell tudni Szalontai Sándorról? Azt kell róla tudni, hogy pályakerékpárosként uh, egész picivel uh, maradt csak le az olimpiai kvótáról, amit nagyon-nagyon sajnálunk, mert nagyon oda tette magát, nagyon sokat edzett, nagyon megérdemelte volna, és viszont már mivel nem tizenéves, ezért nem teljesen biztos, hogy a következő olimpiára még rápróbál, ez, ez nyilván az elsőbb az ő döntése, de, de azt gondolom, hogy sajnos ott egy olyan szint robbanékonyságra van szükség a pálya. De valójában miért marad le, vagy ez hogyan volt az ő ez pont? Nagyon-nagyon bonyolult, bonyolult. bonyolult rendszer. De te legalább érted? Nem, Tehát viszont, viszont van a páros szövetségi kapitány, aki érti, meg van, vannak edzők, akik értik, de meg, meg, meg nyilván a, a szövetségnek a szakmai igazgatója, meg a főtitkára, de a pályakerékpár azért sokkal sokkal bonyolultabb, mint az országút, és az biztos, hogy, hogy a végén alakulhatott volna úgy, hogy ha ő előtte valaki kiesik, stb., akkor pont lemaradta a Sanyi, meg nagyon-nagyon sokat edzett, és nagyon megérdemeltem volna, főleg úgy, hogy most már ugye megépült kőbányán egy velodrom, ami ami évtizedek óta hiányzott, amiről beszéltem az ellenére, hogy fa pálya, 200 milléter, stb. stb. stb. stb., és ő most már ott tudott készülni. Én nagyon bízom benne, hogy minél több gyerek fogja a pályakeripárt választani sportákként, és hogy a következő olimpiákra majd lesznek fiatalok. Ugye, ami Kemp Zoltán Zozót illeti BMX Freestyle-ot, ugye Sánkháj és Budapest volt az a két hely, ahol olyan helyezést kellett volna elérni egy összesítésben, hogy az első hatban? Én első rá emlékszem, Schenkeből kapott egy defektet és emiatt nem, tudta, nem tudott úgy zárni, hogy kellett volna, pedig nagyon-nagyon jó volt. Azért azt tudni kell, hogy neki külföldre kell járni a lényegében edzeni, mert Magyarországon most, ami volt ez az OQS nevezető rendezvényen, ez egy bérelt pálya volt, amit szészennek eleményre, és visszaviszik a Ludoviken. Tulajdonképpen Montpellier-ben, meg nem tudom hova viszik vissza, azok ilyen meg kell, nálunk ilyen nincs, és ez is egy fontos, ö, a szövetségnek fontos célkütőzése, hogy legyen. Jó, itt állj meg egy aztán ez lesz egy hosszabb gondolatjár, és visszatérünk Kemzoltán Zoltán Zozóhoz a pénzről. Mennyire drága a sport a kevégből? Vagy ha drága, akkor mi drága benne? Ami a kerékpár egyfelől nagyon drága sport, másfelől pedig nem. Tehát ha a szülőknek a pénztárcáját nézem, akkor nagyon drága sport, mert hogyha az én gyereken vízilabdázik, akkor veszed neki egy gatyát, kap a csapat, kettőt. egy kettőt, egy sapkát, van egy papucsa, egy törőközője, elmegy, és befizetem a havi valamennyit egyesületi tagdíjat, és megvan minden esélyre hogy ő legyen a következő kásás. De kerékpárban az egyesületeknek a többsége nem tud kerékpárt adni, és mondjuk egy gyerek számára egy kerékpár, amivel tud mondjuk edzen és már versenyezni, az 5-600 ezer forint, egy u 7-es vagy 19-es számára már ez, ez, ez a másfél, és a, tehát a, a, a professzionális, tehát a legmassabb szinten azok a kerékpárok, azok 6 millió forint körül vannak, és mondjuk másfél millió alatti kerékpárral nem, nem rúg labdába, hogyha ezt a képzavart szabad így kibontanom, nem, nem, nem tud esélyel indulni másokkal szemben. És hát hogyha valaki több szakákban versenyez, mert azért főleg gyerekkorban ez nem ritka, hogy valaki indul. Mondja, meg még a blanka is országúton megadott esetben szájszra, ez alaphangon három bringát jelent. És ezt nem tudják od az Egyesületek, kevés magyar család van, aki kitut sengetni 4 millió forintot kerül. Utaztatás, az kinek a költsége? Az utaztatás az általában a klubok költsége, de azért a szülők mindig beszélnek, általában egy szülő megy el is vezetni. Itt is a szövetségbe tud segíteni, tehát vett már kisbuszokat a szövetség, én szeretném még többet. Hogyha azt meg lehet tenni, hogy egy kis buszt, amiben beférnek a kerékpárok, a versenyzők, az edző, a gyúró kísérő, az a kiletőket vinni, és mondjuk a benzin tudja fizetni a szövetség, az már egy nagy segítség. De hát a szülőknek az áldozatvállalása nélkül ez nem működik. Tehát a nagyon-nagyon gyakran egy-egy szülő kíséri például a gyerekeket, hogy vezeti ezt a buszt. Tehát az utasztatás, ez nagy költség. És akkor itt most arról beszéltünk, hogy elmentek Csehországba versenyezni. De abban pillanatban, hogy ha arról beszélünk már, hogy Elmennek Tenerife-re három hétre, januárba, egyzőtáborba, vagy februárba, mert akkor onnantól ez a tavasz idén egy teljesen más ö, kondícióban, teljesen más erőléttel érkeznek meg, mint azok, akik egyébként körül próbálják meg a mínusz 6 fokban be összeszedni ugyanezt az állóképességet. A, az már egy egészen más nagyságrendű és más költség. Itt a válogatottaknak az egyzőtáborozásában tud segíteni a szövetség. Az, hogy attól nagyon messze vagyunk, bár én nagyon örülnék neki, hogyha bekövetkezne egyszer, hogy adott esetben egyedi kluboknak is, mondjuk legalább a felével, negyedivel negyedével be tudna szállni a szövetség egy-egy edzőtáborozásába. Ez szükség lenne egyébként arra, és én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogyha hát egy nagy levegőt esetleg újra lehetne gondolni a taónak a rendszerét, és a kerékpárt is taósporttá lehetne tenni. Nagyon sok olyan cég van, aki szívesen adná a kerékpársportba a tauját, de nem teheti meg, nem csapatsport a kerékpár, ez jelenthetné azt a hatalmas nagy lépcsőt, ami a mai egyébként korábban nem tapasztalt szint, tehát ma, a mai magyar kerékpársport az jóval magasabb szinten van világszinten, mint egyébként korábban. Jó, de ahonnan kiindultunk, de ahonnan... az a pálya, az a pálya, amit el fognak bontani, vagy már elbontottak és elvittek, az mennyibe kerül? Én, gondolom, volt, hát, több is kérem. Én 300-350 millió forint körülre ö, satszolom, vagy ilyesmit tudok, de ilyen pályából nem biztos, hogy kell több, vannak kisebb, tehát például Debrecenben van egy nagyon jó pálya, ami azért lehet edzeni, csak nem az a szint, mint ami mondjuk egy Montpellier. É, tehát hogyha egy olyan szintű lenne... Ezek a pályák változnak időben? Ezek, ezek változnak, sőt úgy van, hogy igazából egy ugyanazon a pályán nem is rendezhet ha jól tudom, még egyszer versenyt, mert egy picit az összes elemnek, vagy azoknak a sorrendjének másnak kell lenni. Az más, mint a versenytvászás. Más, igen, és tulajdonképpen a, a hazai versenyzők például arra odafigyelnek nagyon szigorúan, hogy ne próbálhassák ki előtte azt a pályát, hogy ne legyen előnyük. Tehát nem nincsen ez a hazai pálya előnye, hanem, hanem a, a bemelegítés, a felkészülés során, ugyanakkor teszik elérhetővé ezt az adott versenypályát. A hazai magyar versenyző, az Ausztrálnak, az Új-Zélandi Szoltánnak a, a ilyen jellegű költségeit a saját magának, a klubjának, a szövetségnek, a, kinek kell fedeznie? Hát ez, ez megint összetett, tehát többen is tesznek bele neki, komoly szponzorja is vannak, de a szövetség is, tehát a, a a, a BMX szakák számára utazási költségeket, ezt azt a szokott biztosítani, ez egyik feladata. Nagyon sok mindenről nem beszéltünk még, de mi lenne az, amiről szerinted még mindenféleképpen szót kéne ejtenünk? Én amiről szeretnék szót ejteni, az az, hogy amit én nagyon hiányolok a hazai kerékpársportból, az a... a, a magyarországi, magyar vagy Magyarországon működő cégeknek a komoly szponzorációja. Tehát, hogy egy példát. Van egy verseny, amit most már többedik alkalommal rendeznek meg a Mátrában, Turda Mátra nevű verseny, több száz versenyző indul, vannak közte utánpótláskorú profik, nagyon erősek, vannak köztük egy csomó Master. stb. Ez gyöngyösről indul. Most Gyöngyösön működik a világ legnagyobb kerékpárgyárának egy üzeme, a Giantnek és amikor megkeresték a szervezői, a versenyszervezői, nem az első kiadásnál, hanem amikor már bizonyította, hogy ez sikeres, és nem azt kérték, hogy százmilliókkal szálljanak be néhány millió forintot, nem értette, nem, ez egy teljes elzárkózás volt. Ez egy és ugyanakkor értetlen. ez a cég máshol szponzorál? -e? Ez a cég, ez más, például van egy profi csapata, így van, a, a Jako Alula nevezetű csapat, amelyik mi lehet a magatartása vagy Nem tudom, tehát egyszerűen egyszer azt látom, hogy, hogy, hogy és nagyon szeretném ezeket, ezeket újra megpróbálni, hogy főleg egy olyan környezetben, tehát Magyarországon az terheléssel Európa alsó közepén vagyunk, és egyébként még azzal is az a legmonsabbak között van, de ha társágodott nézzük, akkor legalacsabbak vagyunk egész Európában. És egy ilyen, ilyen környezetben működő cég esetében azt gondolom, hogy az észak kultúrában az a szokás, az az elvárás, az a, hogy a célnek ez a bizonyos CSR tevékenység, ez a corporate social responsibility keretében, igenis adott esetben a kortárs képzőművészetben, a képzőművészet támogatásában, a zenébe, a, a, a, a, a táncművészetbe, a színházba, és a sportba is befinanszírozanak. És egész egyszerűen én azt gondolom, hogy, hogy talán ezt az elvárást kellene erőteljesebben megjeleníteni a cégek irányába, hogy ez... ez a kerékpározásnak szól, az országnak szól, egyiknek sem? Szerintem nem a kerékpározásnak, tehát más, a kerékpárnál olimpián egyébként sokkal-sokkal eredményesebb sport szakvezetője is mondta nekem, hogy, hogy náluk sincsen igazából, tehát, és én ezt érzem a közlekedési múzeumnál is, hogy kinkeserve, és, és aztán lettek... Mennyi pénzre lenne szüksége a kerékpáros szövetségnek így? Hát én azt gond, én azt szeretném elérni, hogy egy olyan programot elindítani, hogy venni, amiben a keretében tudna venni a kerékpáros szövetség az U17-U15 korosztályok, vagy U15-U13 korosztályok számára mondjuk 100 darab ilyen, 50 mert akkor még a mountain senki nem az országúton kezdi, az veszélyes. Az és az azt jelenti, hogy, hogy kb. 50 millió forint, és azt mondani, hogy 5-6 kerékpáronként kiosztani a kluboknak, azzal hogy van egy három éves fenntartási kötelezettség, ötéves nem, valamennyi, ezt Arra ellenőrzik. Én azt gondolom, hogy szerintem 10 olyan klub lenne Magyarországon, akiknek ilyet. És akkor a, ke a kerékpár ott lóg a, a, a, a, a Tonaterembe, vagy ahol van az egyes És többek vennék, és vennék igénybe. Tehát egyik nap egy gyerek, másik gyerek, utána lemosáslaggal nyilván kell egy szerelő, aki időnként cseréli a láncot, beolajozza, stb. stb. stb. De, de abban a pillanatban olyan gyerekek is be tudnának lépni, akiknek a családja is. Jó számára, mondjam, arra, azt hisz, hogy Nagyon sokan azért nem tudják megmutatni a tehetségüket, mert egész egyszerűen nem jutnak hozzá a kerékpárhoz. Egy, egy, belépési, egy olyan belépési korlát van, ami a bizonyos családokat kirekeszt és akkor azt mondjuk, oké, okay, menjen el focizni, menjen el vízlabdázni, menjen el úszni, és lehet, hogy egy Közepes úszor lesz, aki abba hogy egyébként 16 évesen, mm -hmm. nem lesz benne a legjobb kettőben, akit versenyeztetnek, és lehet, hogy ez az erőlléttel, meg egy olyan egyensúlyérzéke van, egy olyan reflexei, hogy egy kiváló kerékpáros válna belőle, de ezt sosem fogjuk megtudni, mert egész egyszerűen ö, a család azt mondja, ezt nem... Ugye Walter Attila és Vaskata Blanka külföldön versenyeznek. Most, amikor elmennek Párizsba, magyar színekben, akkor az infrastruktúrát Magyarország biztosítja szerelő, mosször, fogalma nincs. Igen igen, igen, igen, igen. Hány ember elutazik el igen. kettő Tehát a, a, a, mennyire hát, van szükségük? Én úgy emlékszem, ezt nem elég tárgyalt az elnökség, én azt hiszem, hogy körülbelül 8 mennek, tehát van a, a szövetségi kapitány, van mosször, egy szerelő, ö, maximum 8. Hány kerékpárral mennek? Hát ugye mindenkinek kell tartalék kerékpárt. De, de ők a sajátjaikkal mennek, tehát ők nem, nem, nem a szövetség a neki kerékpárt, a, de sem a szövetség adta a magyar válogatottnak, ugye ott indult egy válogatott csapat is, hanem ott, ott mindenki. Ez, ez logikus is, mert egyrészt ugye ő egy, mégiscsak egy a csapatnak a profi versenyzője, és azon a kerékpáron megvan az a szponzor, föl van tüntetve az a márka, aki szponzorálja, másrészt meg a versenyző is ahhoz az adott kerékpároz van hozzászokva, annak a, a geometriája, a fordulékonysága, a kanyarvitek. Ez így be Magyarország jól áll szerelő, masször, tehát ebben ezzel igazából nincs probléma, mert ugye a masszőr az olyan, hogy azért egy atlétát vagy egy vízilabdást nem nagyon kell máshogy masszírozni, mint egy kerékpárost. Itt igazából a kerékpáros szakedzőkről van szó, ahol le vagyunk maradva, és ahol mindenféleképpen föl kell tudni zárkózni. Reális esélyek? Most az olimpián? Hát én nagyon nehezen megyek ebbe az Nagyon sok múlik a tehát egy mezőnytől, tehát hol tud hol tud helyez, hogy tud helyezkedni az adott versenyző? Kinek a kerekére tudja tenni a sajátját, ugye ez a szélárnyékot jelenti? Stb, uh, uh, stb. Milyen napot fog ki? Én azt gondolom, hogy mind a kettőjükben benne van, tehát egy, egy első tízben való uh, bekerülés az, az benne van mind a kettőjükben, és ha, ha nagyon jól adja ki, mert adott esetben egy nagyobb versenyző fáradtan érkezik oda a Tour de France miatt, vagy adott esetben ne agyj Isten, van egy bukás, vagy valakinek egy rossz napot fog ki, akkor még akár egy hely szerintem beleférhet. Itthonról nézed, vagy kint? Itthonról, itthonról nézem. Nekem most így nem fél bele időben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hogy kivestél.